а нині чомусь ураз стало не до них. Я ще тоді розпізнала по ній, та віри не могла іняти, бо ти мене мало на руках не носив. За те, що дитини немалим ніколи не корив, я сама ти мучилася. То де б могла подумати? Але в дівки стан почав мінитися, лице розповніло, а при зустрічі зі мною її очі геть по царинках блудили, а потім щезла кудись, понізши під прикоротілим фартухом твій подарунок Іванку. Вона щезла, а я не мав з ким туск свій розділити, ніби я радий був, що пішла за чей, бо аж потім утявив, що не собі сорому на все село, але ж подалася Даринка Бозна куди, Тож ніколи мені не дізнатися, яке ж то воно ото моє, якого з тобою мати не судилося. Все то було б забулося, якби Іванко сам себе не зрадив. А то якогось дня та й руку сільський гробар Андрейко чим чекував на грунде цвинтер, а ми при на своєму картоплю підгортали. Андрейко, Боже, помагай, сказав, а Іван спитав ненароком, «За чию душу треба помолитися?» «Приймачка старої юзихи, що на Прилуках вчора на сухоти згасла», відказав Андрейко і зразу ж додав. «Та ви її знаєте, колись пастушили у вас». «Даринка?» «Де ж бися там узяла?» аж підскочив мій Іван, і сапаз його рук випала. Я розігнувся, здива хустку на потилицю зсунула, Чого б це у Івана враз так руки обдимліли? А він з зопалу бовкнув, і за язика пізно вкусився. А де дитина? Знизав Андрейко плечима, бо про дитину не знав нічого. Та й хто, коли ходив з села на ті далекі прилуки до Юзишиної халупи, що геть у кущах загибіла, і лиш де, не коли, димок із замшілого даху давав знати, що там хтось живе. Зовсім такий щудувався Андрейко. Чого це ні з того, ні з сього, про якусь дитину Іван питає? Зате все зрозуміла я. Марія глянула на Івана. Тихо спав Іван, мов мертвий. Починала брати її злість на нього. Мав би не спати. Мав би ж не спати. Як це він спати може? Певне старість приходить, що байдужіє. А може, був байдужим завжди? Ото лиш скрикнув про дитину і зрадив себе. А шукати не шукав. Я ж то побігла. Не знаю, що зробила б, так і не знаю. Але юзиха, стільки я не допитувалася, водно головою похитувала, не було в неї дитини. Та чуло моє серце тоді, чує й тепер, Десь є воно, оте байстрючення Іванове. Ба, де та дитина неньки, я таки другої ночі вишився з хати. Коли Марія заснула, при місяці погнався на прилуки. Сказала юдиха, що є дитина, а де не повість, бо дуже люті в Марії очі. Іван вдивлявся в чорні сволоки. Зрідка зиркав на втихомирну сном Марію, І досада брала його все дуще, що Марія спить спокійно, Так, ніби в них на печі п'ятро дітей лежать покотом, Спить собі немов струджена братодідна мати, А його мучить тривожне безсоння. Якби я хоч на дробину менше любив Марію, то пішов би тоді з насиджено місце за Деринкою, десь в іншому селі збудував би хатчину, та й пестив би тепер своїх діток. А Марія така, що на другий день мала б десятьох женихів. Якби мене покинув тоді Іван, я б на другий день умерла з жалю. Якусь смерть таки б собі знайшла. Я і потім весь час боялася, що Іван піде до дитини. То добре, що юзиха не призналася. Може б і гріх на душу взяла, а даремно. Дивися, спить псяюха, так спокійно, ніби ту дитину вже в люди вивів, і навіть сумління його не шкребе. Якби я не побоявся її прокльонів то погроз, то таки б допитався у старої юзихи, де та дитина, та й годував би її поза хатою. Але страх був великий, що Марія тяжкий гріх візьме на душу. «Ти спиш, Іванку, тобі, коли мене добре і тепло, ти й забув про те, що ходить десь по світу сирота. Ой таке краще було б, якби її знайшла та й задушила, ніж має тепер вона по чужих людях тинятися і тебе, Кальвіна, проклинати». А де нині так якось мені стало, що все тобі в один мить простила, але то й Та то ж рідна дитина.